Найвищий ступінь душевної зрілості, коли так легко бути відвертим з цілим світом і з собою самим. Мені здалося, що я бодай на малий крочок наблизився до такого. Розповідав багато про що. І про фашистські воєнні кіножурнали, про те, як дивився їх один по одному в кіноархіві. Від початку, як радіо біля імперської канцелярії в Берліні кричить Гітлеровим голосом про війну, як висить карта Європи, розпорота стрілами фашистського наступу, до кінця, до руїн, до хлопчиків з Фауст-патронами, до повішених за предкапіталійцеве дезертирство. Називаю загальне число мертвих, десь між ними ті, хто поліг у Гринівці. І ще говорячи, розумію, що переповнився утомою. Зупинився на півслові, подякував і швидко зійшов з президії до своїх слухачів. Опинився в центрі натовпу і так, стоячи, ми ще трохи залишалися разом. Говорячи кожен про власне, втома наливалася мені в мозок, і я розмовляв крізь неї, бо над усе пульсувало відчуття спільності і зрощеності наших проблем. Тут не варто вже переповідати всього, про що було переговорено, але одна з історій досі здається мені вартої згадки відновлюю за щоденником. Дійшло до таємниць виробництва. Врешті я вже чував, що в цеху, біля якого відбувалася наша зустріч, запровадили ультразвукове фарбування виробів. Знову ці вироби. Фарба накладається на метал чи пластмасу за допомогою дуже складного і надзвичайно сучасного приладу. Так було втричі швидше. Свого часу мені розповідав про це Анатолій Георгійович Годик, невиліковний показушник, коли йшлося про впровадження чогось, пов'язаного з термінами «супергігант», «інфраструктура», «ультразвук», «гіпершвидкість». Він любив багатозначні префікси. Не втримався й цього разу, бо прилад працював за допомогою ультразвуку але виявилися на заводі і вороги технічного поступу. І хоч дивно це, переважно молоді інженери. Хтось довів, що при ультразвуковому фарбуванні кольори триматимуться дуже нестійко. Що краще – старий, але надійний спосіб, чи нові машини, нові прийоми, нові подяки? Песимісти підрахували – що з нових машин та нових подяк не буде ніякісінької користі для справи. Сусіда окуня по маленькому токарному цеху Віктор Козаренко був одним з тих математиків, що таки обчислили господарчу химерність ультразвукових катавасій. Але остаточно все могло з'ясуватися. За півтора чи два роки, не раніше. Тому доган не буде, Хто ж лає за сміливість? Подяки будуть негайно, відвага першовідкривачів. Я навмисне не балетризую цієї історії, бо в схематичному вигляді вона мені здається зрозумілішою проблема вічна, як світ. Скликали збори і знову сперечались про істину. Сопляки. Це був один аргумент. «Кого ви навчаєте чесності? Та ми ж, та цими руками! Хочете око замилюванням займатися? Премії діставати за неіснуючі відкриття? Хіба поступ у цьому?» – такою була відповідь. Потім були ще заяви і відповіді, в яких чимало йшлося про виховне значення кожної новації – впровадження нової техніки, яка вже сама по собі виховує людей, примушує їх мислити по-новому.